і не буде безбожного. Це було мовлено голосом рівним і байдужим, але в ньому прозвучав голос заліза. І знову я відчув доторк страху, непоясни мої тривоги, що заполонила. Дея Консузонт отямився і мовив примирливо. Воістину повчальні твої притчі. Чи записані вони в тебе до життя святого Микити, яке складаєш, спитав юнак. Ні, бо цього не віддав. Що ж звідав? Небагато. У Черняхові довідався від отця Івана, священника тамтешнього, про дитячі роки святого. А від Кузьми, котрий йде з нами, про його Пробуття в Жидачівському монастирі. Коли маєш бажання і поки не дійшли до болота, розкажи, що було до того, як святий знайшов це місце. Моє послушання, мовив юнак, скрізь і всім оповідати житіє святого. Розділ 12, у якому подається оповідка юнака про Микиту стопника, тобто як він стопником став. І юнак розповів, що після вигнання із монастиря ходив Микита по відлюдних місцях та вертепах, доки не знайшов безводну криницю в якій гаддя й духи нечисті жили, і там, поселившись, молився Богові. І жалили його там гадюки, а нечисті духи спитували його, намагаючись одвернути від Бога і шепочучи листиві слова. Один із духів ставав горівкою, другий – сласною їжею, а третій – жінкою. І спершу не відав святий того, а гадав, що ця жінка сховала тут їжу та горілку, бо вона до нього і прийшла, коли покуштував того і того. І коли спустилася до нього в криницю, гаддя почало танцювати і співати солодко, а з ним і жінка, оголюючись перед святим. І був він одурманений та запаморочений і вже на краю погибелі стояв коли б не уберіг його Господь і не намустив його покласти на груди святого Христа Гаддя тоді впалиття і поперетворювалася горілка всечу їжав послід а жінка якою він ледве не був переможений і скушений у перу перейшла. І після того заклявся святий страшною клятвою не пити і не їсти, а жінок незмінно вважати посудиною диявольською, бо так воно і є. І знову пішов він блукати по лісах та вертепах, аж поки не знайшов гору і печеру в ній там, зачинившись, пробув три літа нічого не пивши і не ївши. Довідалися про нього люди і почали приходити, просячи зцілення їхнім хворобам, і спокусився він. Безвідмовно чинив, не зваживши на те, що тіло тлінне, їй призначене на гниття й умирання. А хвороби тілесні і є початком такого умирання». Почув про нього й один із князів Четвертинських. Узяв тронків із собою та виборної їжі, бо не вірив, що святий не їсть і не п'є. Він сказав святому, не належить людині себе безмірним постом убивати. Не є це добродійність, а більше гріх. Тоді сказав преподобний, поклади княже біля мене петва та їжі, коли буде потрібно.